Róma, Olaszország. Ismét három hónappal korábban. Ferdinand Krieghoff története. Tanulnom kellene Kelet-Európától. A szélső jobboldali olasz politikus olyan hangos fújtatással ismételte meg a szegezett kérdést, mint aki rögtön felpattan az Otel de Russi teraszáról, és itt hagyja Adolf Hitler legjobb tanítványát mert számára ez a piperkőc, díszsebkendős germán csak egy volt a sok náci közül, ráadásul a gátlástalanabb fajtából. A német elit szerintem mind ilyen. Minél idősebb és gazdagabb, annál nácibb. Úgy jönnek délre a napfényes Olaszországba, hogy az arcukra van írva a felsőbbrendűség. Ahogy ez is ránézett az imént, amikor ő látványosan lenyalta a kávéskanalát és szándékosan letette az abroszra. A tekintete olyan volt, mintha ő sem látott volna. Miközben épp ő a náci barbár. Mert náci ezek mind. A sörtvedelő német turisták állatkertbe való és elrettentően kövér példányaitól kezdve, egészen a társadalmuk legtetejéig. Ennek a terpezben pöffeszkedő nácinak a bankár haverjai például úgy véreztetnek ki az eurójukkal görögöt, olaszt és spanyolt, de lassan már a franciákat is, ahogy az apjuk generációja fejbelőtte ugyanezeket a népeket, miközben persze Wagnert hallgattak, mert ők ugye annyira, de annyira művelt és kulturált emberek. Ferdinánd náci bácsi tényleg azt képzeli róla, hogy ő nem tudja, miből is lett a Krieghoff család vagyona? De persze nem ezért jöttek ma ide. Nem fog elrohanni, mert nem hagyhatja, hogy Krieghoff átlásson rajta. Sőt. Rá fogja venni, hogy hatalomra segítse. Mussolini, a rafinált olasz fasiszta mindig azt mondta bölcsen, hogy használni kell a német nácikat. Hát ő is ezt fogja tenni. erre persze nem számít, mert aligha tudja, hogy mi is a különbség egy német náci és egy olasz fasiszta között. Ahhoz túl gőgös. Hát az, hogy a második világháborút a németek elvesztették, az olaszok viszont a győztesek oldalán fejezték be. Hát ez, pajtás, ez a különbség, a raffinéria. Luigi Matteozi ettől a gondolattól, ami pár másodperc alatt végigfutott rajta, annyira lenyugodott, hogy már nem is kellett magára erültetnie a mosolyt. Jött az magától. Kelet-Európában, Valsótól Szófiáig, a politikusoknak könnyebb a helyzetük. Ott sokkal egyszerűbb félelmet gerjeszteni. Szólalt meg végül kimért, lassú tempóban, ahogy a tévévitákban szokott. Ott mindig ő tűnt a nyugodt és bölcs erőnek. A posztkommunista világban az emberek többsége annyira kiszolgáltatott, annyira szegény, annyira függ az államtól és a költségvetésből osztogatott alamizsnától, hogy bármit elhisz, amit mondanak neki. A kelet-európaiak bevesznek mindent, csak hogy utálkozhassanak, és a dühüket, a frusztrációjukat levezethessék másokon. Főleg, hogy az kórás sajtó felé kiszolgálja a politikát. Mindig is kiszolgálta. Ott sosem volt, és sosem lesz tájékozott, hogy is mondjam csak, itt kis szünetet tartott, mert kereste a megfelelő szót. Ott sosem lesz értő közvélemény. A többséget az orránál fogva lehet vezetni. Olaszországban viszont sajnos nem. Rómától felfelé biztosan nem. A sajnoson lenne a hangsúly? Kérdezett vissza rögtön Ferdinand Kríkhoff, és az újával végig simította a sejemnyakkendőjét. Megköszörülte a torkát, miközben Olaszország volt belügyminisztere bólintott. Nem mondta ki, hogy igen, a sajnoson van a hangsúly, de a fejmozdulata ezt jelezte. Közben keserűségült ki az arcára. Láthatóan nem tudja megemészteni, hogy nem sikerült megszereznie a hatalmat. Ebben Kríkhoff most már biztos volt. Luigi Matteózinak elképzelése sincs arról, hogy miként tudna talpra állni abból a taktikai hibából, amit elkövetett. Pár nap alatt kikavarta magát a hatalomból, ez volt az igazság, és ezt ő maga is tudja. Már majdnem miniszterelnök lett. Ehhez képest most valójában egy senki. Egy hőbörgő pártelnök, aki állandóan az utcára akarja vinni az embereket. Mint egykor Mussolini. Ráadásul a jelek szerint esze ágában sincs tanulni a kelet-európaiaktól. Pedig van ott néhány vérprofi. Krikóf egyik kedven szava volt ez, a vérprofi. A német fegyverkereskedő soha nem beszélt erről Matteózival, de azért tudott az Észak-Olasz politikus összes szerencsétlen kísérletéről, ami valószínűleg hozzájárult érezhető kelet-európa ellenességéhez. Ahogy 2019 nyarán az oroszok odadobták Prédának, és titkos hangfelvételeket szivárogtattak ki róla. Ezek akkor készültek, amikor Luigi Matteózi tanácsadója Putyin embereivel tárgyalt Moszkvában. Dollár tíz milliók átutalásáról volt szó, ami segítette volna őt és a pártját. Vagy ahogy cserben hagyta a magyar miniszterelnök, és nyilvános barátkozásaik ellenére a döntő pillanatban végül Magyarország is a németek hadügyminiszterét támogatta az Európai Unió vezetőposztján. De Matteózit becsapták a lengyelek is, mert a közelmúltban, a magyarokhoz hasonlóan, ők is áthintáztak a pénz oldalára. A gazdag német égbolt szürke kiszámíthatóságát választották a napsütéses Róma, vagyis hát a hozzájuk hasonló középkategóriás olasz szegénység helyett. A sajnoson van a hangsúly, igen. Olaszország sajnos másféle hely, ez nem kelet-Európa. Az olasz exbelügyminiszter végül ki is mondta a választ, aztán felemelkedett a kerti fotelből. Ferdinand van egy pillanatra átfutott, hogy talán el akar menni, de gyorsan kiderült, hogy csak a helyszín nem tetszik neki. Most már mindenhol a lehallgatástól félt, és ezzel nem volt egyedül. Európa jobboldali politikusai Ibiza óta rögeszmésen hittek az összeesküvés elméletekben. A spanyol nyaralószigeten Ibizán készült az a titkos videófelvétel, amivel leleplezték és megbuktatták a szélső jobboldali osztrák alkancellárt Heinz Christian Strachét. Aztán ott volt még ugye az ő ügye is Moszkvában. Sőt, Luigi Mateóziról nem nemrégiben még egy olyan fotó is előkerült, amin vigyorogva vébetűt mutat a moszkvai Kreml előtt állva, miközben Putyin táblázoló inget hord. Ráadásul akkor még ő volt az olasz belügyminiszter. Kisétáltak a szállodából a turisták a Zsúfor Piazza del Popolo-ra. A pincér kinézetű fekete szemüveges testőrök tíz méterrel lemaradva követték őket. A Borgéze parkból friss, hűvös levegő árat feléjük. A szikrázó napsütésben szinte bele lehetett harapni a tiszta, téli Rómába. Amikor kiléptek az Otel de Russi kapuján, a cilinderes portások mélyen meghajoltak. Ahogy sétáltak az utcán, Krieghoff lépései élesen kopogtak a macskaköveken. Kézzel vart cipőjén ugyanúgy sarokvasat hordott, mint a családjában minden korábbi generáció. Az egyiptomi obeliszk felé mentek. Második Ramszez gúlában végződő hatalmas kőoszlopa kétezer éve ékesítette Itália földjét, még Augustus császár hozatta el Egyiptomból. 450 éve állt itt, a gyönyörű piazza del Popolo közepén. Előtte a Circus maximus hirdette a nyugati kultúra örök dicsőségét. Az emberek, akik itt nyüzsögnek, mutatott a turisták felé Luigi Matteozi, miközben kiértek a tér sarkára, nem is tudják, hogy mennyi vér folyt már el ezeken a köveken. Olyan hangsúlyjal mondta ki a vér szót, hogy a német fegyvermágnás rögtön tudta, merre is fog haladni mostantól ez a beszélgetés. Előtte ilyesmi eszébe sem jutott volna, de most mégis egyetlen mondat elég volt ahhoz, hogy előre ki tudja találni, mit is szeretne tőle ez a szájhős, aki halhatóan most már nagyon vigyáz arra, hogy mi is hagyja el a száját. Rómában évszázadokon keresztül ezen a téren tartották a nyilvános kivégzéseket, tette hozzá az olasz politikus. Folyta a állandóan, És aztán elmagyarázta. Nagyon óvatosan, annyira ködösen fogalmazva, hogy a magnó lett volna, vagy bármilyen hangrögzítő eszköz, később akkor is ki tudta volna magyarázni a felvételt. De a német fegyvergyáros nem akarta felvenni a beszélgetésüket. Ő fegyvereket akart eladni, nem pedig szélső jobboldali pártelnököt buktatni. Ez a rafinált olasz pedig, mert rafinált, ezt Krieghofenak most már be kellett látnia, pár hónap múlva akár Olaszország miniszterelnöke is lehet. Mégis csak az lehet. Mert ezek szerint van rá esély. Ahogy a tervét hallgatja, tényleg van. Volt már ebben az országban ilyen, szóval nincs is, mint csodálkozni. Ezzel nyugtatta magát, amikor kihámozta Luigi Matteozi óvatos mondataiból a lényeget. Volt már ilyen. Volt már olyan miniszterelnöke Olaszországnak, akit a maffia tartotta kezében. Silvio Berlusconi legalábbis soha nem tudta lemosni magáról a vádat, hogy évtizedekkel korábban a maffia pénzét használta fel induló tőkeként. Valójában tehát a strómannyuk volt, és aztán a fogjuk is egész politikai karrierje során. Most akkor majd ez a Luigi is az lesz. Az olasz politikus azt fejtegette, hogy ha folyna egy kis vér Olaszországban, és persze a biztonság kedvéért Európa más országaiban is, az az ő népszerűségének nagyon jót tenne. Lehet, hogy az olaszok most már nem aggódnak a migráció miatt, de ha majd folyik a vér, akkor aggódni fognak. Ebben mélységesen hitt, és akkor hirtelen rendet akarnak majd megint. Új választásokat és rendet. Azonnal elegük lenne az új baloldali kormánykoalíció migráció párti politikájából. Abból, hogy a segélyszervezetek megint taxisztatják a menekülteket Líbiából. Kellene egy kis vér, és újra lelkesednének érte annyira, amennyi a választási győzelemhez kell. Persze, az lenne a legjobb, ha nem csak Olaszországban történnének ilyen események, ezt a szót használta, az eseményt, hanem Európa szerte. Mert akkor az ügyet semmiképp se lehetne visszavezetni Itáliába, hát még ő hozzá. Arról már nem is beszélve, hogy a 2019-es európai parlamenti választások azt bizonyították, hogy nyugat-európa lakosságának csak a 15 százaléka aggódik a migráció miatt. Miközben a keletieknek a fele konkrétan fél, de további 30 százalékuknak sem tetszik. Az összesen 80 Álomvilág! Luigi Matteozi gondolt gondolta Polonia and kóra. Olaszországban így hívták a Visegrádi négyeket. Elvégre a 40 milliós Lengyelország adta a v 4 valódi súlyát. Ő ott, bármelyik országban a négyből. Már rég miniszterelnök lenne. Ha úgy hozná a sors Ferdinand, hogy Európa néhány politikusa arabok, vagy esetleg afrikai menekültek célkeresztjébe kerülne, az engem, mint Olaszország volt belügyminiszterét, hivatalosan persze nagyon felháborítana. Tiltakoznék meg, mi egy más? Mondta bosszankodást színlelve Luigi Matteuzzi. Még a karjával is legyezett egy kicsit, miközben odaértek második Ramses fáraó 36 méter magas, obeliszkéhez. Mosolygott. Zsebre dugta a kezét, ahogy szokta, és felnézett a hieroglifákkal televésett kőoszlopra. Felhőket látott megjelenni az égen. A célkeresztet persze sokféleképpen érthetjük, direkt vagy átvitt értelemben is. Sokszor gondolok arra, hogy mi történne, ha egyszer az életben nem az ártatlan tömeg vére folyna, hanem a bűnösöké, a minden szabadjára engedő liberális politikusoké, mint egykor ezen a gyönyörű római téren is. Ennél konkrétabban egyetlen mondatával sem fogalmazott, de a hangsúlyai egyértelművé tették, hogy a merényletek egyáltalán nem zavarnák. Épp ellenkezőleg. Valójában attól tartott, hogyha nem történik végre valami, akkor sosem kerül hatalomra. Belügyminiszterként másfél év alatt megháromszorozta a hívei számát, ugyanennyit el is veszíthet a következő választásokig. Addig még három hosszú év volt hátra. Ferdinand. A német fegyverkereskedő a barátságos megszólítás álságosságán akad fenn. Azon a képmutatáson, amit ez a megváltoztathatatlan zselátó nép évszázadok óta előad. Mert olvadnak és folynak, mint a fagylalt, amint egy kicsit meleg a helyzet. Az ár minimum duplázódni fog, Luigi. Szerintem még az eddig gondoltnál is nagyobb üzletet kell majd kötni az Italia Co. vezetőjeként, nézett az olasz pártelnök szemébe Ferdinand Krieghoff visszapattintva a Ferdinándozós labdát egy kis Luigizással. Mert aki ebben az országban igazgató lesz, köszönhetően a célkeresztek pontosságának, az főnökként ezek után már nem csak fegyvereket lesz kénytelen vásárolni. Érzésem szerint óriási építőipari megrendeléseket is kell majd adnia a nagy, közös állami terhére. Alagutakat építetni például Lombardiában, aztán lecserélve az eddigi kivitelezőt, egy másik céggel fejezni be a Torino-Lyon vasútvonalat, vagy a leomlott Genovai autópályahidat újra pályáztatni, és a segítőkezektől, ha a miniszterelnök lesz, mindent újra megrendelni. Ennyit mondott csak Ferdinand Krikhov, és ezzel hosszú csendet idézett elő. Olaszország volt belügyminisztere, aki már tizenkét évesen szerepelt egy televíziós kvízműsorban, ránézett a mellette álló német mágnásra. Hosszú másodpercekig figyelte az arcát, hogy ki tud-e olvasni bármit is a tekintetéből. Mert ezek szerint tényleg léteznek ilyen emberek, lélegeznek, ver a szívük, ugyanolyan testük van, mint bármelyikünknek, de a kinézetük dacára mégis akkora cápák, hogy fel tudnának falni bárkit. Súlyosabb szereplők, befolyásosabb játékosok, mint jó néhány ország miniszterelnöke. És ez a náci is, itt mellette. Egy éheragadozó. Hiába vette őket körbe tömeg, Hiába hangoskodtak körülöttük ízléstelenül öltözött kínai turisták, mégis úgy tűnt, hogy csend telepedett rájuk. Luigi Matteusi pontosan tudta, hogy itt az alkalom, amit vagy elszalaszt, vagy megragad. A reflektorfény megint ráirányulhat. Ha itt és most jól dönt, akkor nagyon gyorsan megváltozhat az élete. Húsz évesen szerepelt és győzött is a vacsora tálalva című televíziós vetélkedőben. Aztán megalakította a Lombard ifjú kommunista szervezetet, a Padániát. De pár év múlva váltott, és inkább szélső jobboldali politikus lett. Sosem voltak gátlásai. Amikor a szemére vetették, hogy egykori baloldali érzelmű politikusként hogyan tud elszámolni ekkora forgatással, csak annyit mondott, hogy a jobboldalon több baloldali értéket lát, mint a hagyományos szocialista pártok soraiban. Ezért váltott. Hogy megvédhesse a dolgozókat. Ilyen ember volt. Úgyhogy kapcsolják csak fel azt a reflektort. Kis srác óta vágyott rá. Az egész élete erről szólt. És kik ők? Kik jelentkeznek majd be az építőipari megrendelésekért? Sejtette a választ, de azért megkérdezte. A nápai barátaim délről? Most már nagyon szeretnének éjszakon is építkezni és terjeszkedni. Tehát a nápoi maffia. Ennyi. A kámorra. A ma már nyakkendőbe járó üzletember bűnözők. Luigi Matteozi pontosan tudta, hogy ez mit jelent. Hirtelen Berlusconi jutott az eszébe, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt neki is biztosan volt egy ugyanilyen beszélgetése. Amikor a középosztálybeli, lényegében nincs Silvio, az ötvenes években egyik napról a másikra annyi pénzt talált, hogy 3500 lakásos lakóparkot tudott építeni Milánóban. És mire elkészültek az épületek, a közelben működő Liná repülőtér összes járatát csodák csodájára átirányították máshová. Csend béke és csergés. Silvio Berlusconi elindult az úton, aminek a végén Olaszország leggazdagabb embere, és a második világháború utáni korszak leghosszabb ideig hivatalban lévő olasz miniszterelnöke lett belőle. Szeretjük ezt a desszertet? kérdezte a német Ferdinand Krieghof az olasz Luigi matteózi Mert ha kirendeljük, akkor meg kell enni. Nem lehet visszaküldeni. Ha édes, ha keserű, lenyomják a torkunkon. És aztán már ő vizsgálta hosszasan az olasz politikus arcát. A kicsit kidülledő szemeket és a borostás férfi kiszáradt, cserepes ajkált. A fülében az apró szőröket, amiket már rég le kellett volna borot válnia. Luigi Mateózi újra felnézett a fáraó hatalmát szimbolizáló obeliskre. Olaszország gazdagsága, a csillogó múlt és a lenyűgöző komplexitás jutott az eszébe. Teltek a másodpercek, miközben a gondolatai ide-oda cikáztak. Michelangelo és a Ferrari, a Milánói Scala, a Gucci, a Vatikán, a finomborok, a karcsónők a Veszpa motorokon, a Vesúv krátere és a velencei palota. Ez az egész csoda, ami így egyben Itália, a Campené, amit ő irányíthatna. Csendben bólintott.